Деякі йшли з рушницями за плечима. Вів їх патлатий мангус, а попереду на відстані мчав, стоячи на бриці весь зріст. Міхал Сухоровський. Гамір, крик і рев проривалися до міста. Натовп викочувався з логовини на єзуїтську вулицю і змітав на своїй дорозі торгові ятки, рекламні тумби, газетні кіоски. Не було в цей мент у місті такої сили, яка б могла зупинити брудну повінь. Клишоногий Яся біг щодуху попереду юрби, втікав від неї, щоб не затоптала. Та врешті усвідомив свою повстанську місію цьому розгардіяші. Яші. Чи же він, Яся Сакрамент, мав привезти на ринок нововійсько, і нарешті діждався його? Воно пливло, валило, котилося бурунами, і було для Яся з усіх армій найрідніше. В його пам'яті зблягли виштрамовані на останній гудзик гусари, яких він колись по понеділях проводив крізь Галицьку браму до єзуїтського костілу на молитву, виграваючи на скрипці. І нічого не варті стали в цьому для нього польські гвардійці в конфедератках, що залягли на барикаді, ані русинські ополченці в цивільному. Повз'яся просувалося наймогутніше і найрідніше йому військо, яке донині вимуштровувалося десь там, у клепарівських норах, і не виходило на світ Божий, проте жило і готувалося до вимаршу. Яся не мав права загубитися, він мусив вивести натовп на ринок так само, як колись виводив уже чуже військо на площу Святого Духа. Яся обігнав Міхалову бричку, забіг поперед коней, вдарив по бруку військовим кроком, вийняв з кишені лахмана смечок, притиснув скрипку деком до підборіддя, зацерикав по струнах і заспівав нечуваного досі. Марша. Хто переможе тих львівських левів, куди вони прорвуться, там вікна летять, і ціле пекло тремтить перед ними. Гей, хто з нашої віри насміхається, того нагла кров хай заллє. Військо йде, музика грає, пан капітан штани кладе. Я себе пісенька додала клепарівській голоті отухи. Юрба злагоджено повторила приспів до щойно створеного революційного штаєра. Луна вдарилася у вікна будинку поліції, аж шибки зазеленькотіли. Сухоровський підвів голову, провів очима по вікнах і знову наштовхнувся на скляне око, наставлене на нього, мов дуло пістоля. Нині Міхал не збоявся того погляду і навіть не злякав його відділ кінної поліції, що промчався капітульною, минаючи катедру. Клепарівський смерч ніхто здолати не годен. Нині місто опиниться в руках голоти і не зостанеться жодної німецької душі ні в майстраті, ні в поліцейському будинку, ані в губернаторському палаці. Міхал не уявляв, як Клепарівська банда правитиме містом і краєм, та це його не обходило. Він мусив винищити до ноги львівську поліцію, захопити живим директора, який пазить на його душею мертвим оком, і повісити на ратушевому балконі. Сухоровський збагнув нарешті, що його справжній ворог – шваб, бо навіть поляк Заянчковський виконував волю німців. Він спинив коней перед барикадами, зіскочив з брички – Видрябався на гребень і відчув себе полководцем, вождем. Людське місцево виливалося із закамарків, заповнювало майдан повінця. Хто стоїть перед ним? І заволав міхал до гвардійців, показуючи на загін кінної поліції, що обступала ринок від вулиці Руської до будинку Лоренцовичів. Брати поляки, нині ми разом виб'ємо з міста Швабів, а потім уже будемо миритися. Так чи не так, Йосипе? Гукнув до коваля, який стояв на днищі воза, і той кивнув головою. У натовпі, що товстя біля камениці Гуттера, міхал побачив фатьму. Вона тягнулася до нього, махала руками. Гей, та бо ж такого красеня, а ще й ватажка зуміла кудись запосягти. Хай носкінчиться бій, і вона вже ніколи не відступиться від міхала. Сухоровський заспокоїв її помахом руки. Все буде кляво, туркене і скомандував Клипарівській Черні до наступу на поліцію. Ринула чорна лава через барикаду, і дременули поліцаї на губернаторські вали. Двічі наступали гусари гамерштайна на ринок, і двічі відкочувались, полишаючи на бруку розтерзаних вояків. Біля Домініканського собору стояла карета директора поліції Захар Мазох, наказав поліцаям взяти Сгородського живим. Проте поліцейські кінні відділи марно намагалися пробитись хоча б до ратуші. Клипарівських збойників вів на поліцію страшний мангус. Від його вигляду сахалися коні. Збройники гаратали лопатами і ломами вершників по головах, хапалися за стремена, стягали долі нападників і разом з ними конали під копитами. Толум Волоцюв був нездоланний. На обох флангах барикади стояли два селечі, яких не брали кулі і вигукував Сухоровський, додаючи черні охоти до битви. «Ще не згибла Руська мати». Йосип гатив ковальським молотом по головах сміливців, які видряпувалися на барикаду. Він тяжко супів, як достоту стату у кузні, коли клипав розпечене залізо, і примовляв за кожним ударом "Отут тут тобі шлюска нарку, а не лізь без пардону, лапімухо». Коваль Йосип з круп'ярської підбадьорював міхала, якому недавно докоряв за пролиту кров, а сьогодні й сам, не міряючи, видивав її на брук. Не бійся, побратиме. Все фук. Нині або ми, або вони.